Микола Вороний. Блакитна панна. Має крилами весна, запашна, линився в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усміхом примар з-поза хмар, попелястих, попелихатих. Ось вона вже крізь блакить майорить, довгожданна, нездоланна, ось вона.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 І уже в душі моїй вся й мрій В'ються хмелим арабески, Миготять камеї, фрески, Гомонять, бринять пісні, Голосні і сплітаються в гротески.